Коли ж він втрачав терпіння, вона його підбадьорювала і закінчувала за ним ледь намічені деталі. Часто Адель відправляла свого чоловіка подихати свіжим повітрям до люксембурзького парку. Адже він не здужає, він повинен щадити свої сили. Він не повинен перезбуджуватись, вона ніжно вмовляла його. Залишившись одна, вона надолужувала час працюючи з суто жіночою завзятістю, і не соромилась захоплювати і передній план. Фердинанд був у такій знемозі, що не помічав, як рухалась робота за його відсутності, або принаймні не говорив про це, ніби думав, що картина рухається вперед сама собою. За два тижні озеро було закінчено. Адель була задоволена результатом своїх зусиль. Вона чудово розуміла, що чогось та й бракує. А коли Фердинанд цілком заспокоївся, він сказав, що картина чудова. Вона прийняла його заяву холодно і несхвально похитала головою. «Та зрештою, чого ж ти хочеш?» – розлютився Фердинанд. «Не вбиватися ж нам перед нею!» Адель хотіла, щоб у картині відображалась його творча індивідуальність. Їй знадобилось все її невичерпне терпіння, вся її воля, для того, щоб вдихнути в нього енергію. Ще один тиждень вона невідступно мучила його, розпалюючи в ньому минуле творче горіння. Вона не випускала його з дому, надихала своїм захопленням. Коли ж вона відчувала, що він спалахує, вона вкладала йому до рук пензля і ставила перед Мольбертом, шукаючи все нові засоби – пестощі, лестощі, суперечки – підтримувала в ньому творче збучення. Таким чином вона змусила Фердинанда переписати всю картину. Знову набутими потужними масками він перетворив живопис Аделі, вніс у картину ту безпосередність таланту, якої не вистачало її майстерності. Це було майже неловимо, але пожвавило все. Озеро стало не ремісничо виписаним полотном, а справжнім витвором художника. Адель захопилась. Майбутнє знову обіцяло успіх. Тепер вона завжди буде допомагати чоловікові, бо тривала робота його втомлювала. Допомагати йому – Ось у чому таємний зміст її життя. Думка про те, що вона стане йому необхідна, сповнювала її надією та щастям. Однак жартома вона змусила його присягнутися, що він нікому не розкаже про її участь у роботі над картиною. Адже вона зробила так мізерно мало. І розмова про це тільки марно її бентежить. Фердинанд здивовано погодився, він не тільки не відчував заздрощів до її таланту, але й навпаки, говорив усім, що вона краща, ніж він, володіє майстерністю живопису, і це відповідало істині. Коли Ренкен прийшов подивитись на озеро, він онімів від подиву. Потім надзвичайно урочисто почав хвалити свого молодого друга. Безумовно, майстерність тут вища ніж у прогулянці, говорив він. Тут досягнуто неймовірної легкості та тонкості і передачі повітря. І перший план набуває завдяки цьому неймовірної виразності. Так, це чудово, це неповторно. Він, очевидно, був здивований, але не говорив про справжню причину свого подиву. Цей диявольський Фердинанд зовсім збиває з пантелику. Ніколи Ренкен не припускав, що Фердинанд може настільки опанувати майстерність. У картині з'явилось щось зовсім інше, чого не можна було очікувати від Фердинанда. І все ж він бачив недоліки в прогулянці, хоч і не говорив про це вголос. Прогулянка була зроблена недбаліше, але там була індивідуальність, нічим не затьмарена. У озері талант художника зміцнів і розвинувся, проте в новому творі не було тієї чарівності, як у першому. В озері відчувалась банальність ремісничих навичок, прагнення краси, майже солодкість. Ці думки не заважали Ренкену повторювати, коли він ішов. Мій любий, це вражаюче, ви матимете шалений успіх. Він не схибив. Успіх озера перевершив успіх прогулянки. Жінки просто мліли від захоплення. Картина видавалася їм дуже витонченою. Коляски котилися в сонячних променях, сонце відбивалось на колясках. Чудово одягнені фігурки виділялись світлими плямами на зелені лісу. Все це полинуло глядачів, які звикли дивитись на живопис як на ювелірну роботу. Суворіші поціновувачі, ті, хто вимагає від художників твору, сили, впливу та художньої правди, були захоплені зрілою майстерністю, глибоким знанням прийомів живопису, вишуканою технікою. Картині була притамана якась особлива, дещо претензійна грація, і вона головним чином підкоряла публіку. Всі відгуки зійшлись на тому, що Фердинанд Цордіст, досяг у своїй новій роботі ще більшої досконалості. Тільки один єдиний критик, людина різка, яку всі ненавиділи за те, що вона відкрито говорила правду, наважилась заявити, що якщо художник продовжуватиме ускладнювати і одночасно пом'якшувати свою манеру письма, то не пройде й п'яти років, як він остаточно розгубить свій талант. На дворі Десаса панувала радість. Це не була несподівана радість від першого успіху, але почуття впевненості у визнанні художника, ніби посвята його долав першокласних майстрів сучасності. До того ж, матеріальний добробут Сордісів зміцнів. Замовлення сипались з усіх боків. Навіть найменші етюди художника викликали захват. Їх викуповували один в одного, не шкодуючи жодних грошей. Довелося знову братись до роботи. Всі ці успіхи не закрутили голову Аделі. Вона не була скупа, але знала ціну грошам, оскільки була вихована в традиціях суворої провінційної ощадливості. Тому вона старанно стежала, щоб Фердинанд виконував узяті на себе зобов'язання. Вона ж вела запис замовлень, знала всі розрахунки, вносила гроші до банку. Найбільшу увагу вона приділяла своєму чоловікові, тримала його під невсепущим поглядом. Вона встановила для нього точний розпорядок дня – скільки годин на роботу, скільки на відпочинок. Завжди стримана, мовчазна, вона поводилась з незмінною гідністю. Фердинанд тремтів перед нею. Вона мала величезний авторитет, адже він упав так низько, і тільки вона врятувала його. Безсумнівно, Адель надала йому неоцінену послугу. Без її твердої волі, яка одна його підтримала, він би остаточно опустився. Без неї він би ніколи не створив тих полотен, які з'явилися протягом найближчих років. Вона була його найкращим я – його силою, його опорою Але страх, який вона йому вселяла Не заважав йому чинити часом колишні провини Повертався він завжди хворим І дня три-чотири не міг прийти до тями І щоразу повертавшись, він ніби давав їй нову зброю проти себе Вона ж знищувала його зневагою Перегнічувала холодністю а щоб загладити свою провину, він тижнями не виходив з дому і стояв за Мольбертом. Каяття і смирення чоловіка, куплене такою дорогою ціною, не тішило її. Як жінка вона надто страждала від його зрад. І все ж, відчуваючи наближення кризи, дивлячись на його каламутні очі, гарячкові рухи і розуміючи, що його обурюють пристрасті, який він не здатний приборкати. Вона відчувала шалене бажання виштовхнути його на вулицю і швидше отримати назад, знову розслабленим і інертним. Тоді вже вона, жінка не гарна, але силою голі, своїми короткими ручками ліпитиме з нього, як з піддатливої глини. Все, що їй заманеться. Вона ж усвідомлювала свою жіночу непривабливість. Колір обличчя у неї був свинцевий, шкіра жорстка, кістка широка. І вона втішала себе тільки усвідомленням, що після того, як ласки красунь приведуть її красення чоловіка в повну знемогу, вона зробить з ним все, що захоче. Втім, Фердінанд швидко старів. У нього з'явився ревматизм. До сорока років усі які надмірності обернули його в руїну. Крім своєї волі, він рік у рік ставав розсудливішим. Після роботи над озером подружжя вирішило писати картину разом. Правда, вони ще приховували це від сторонніх. Але коли зачинялися у своїй майстерні, вони працювали вдвох над одним полотном створюючи картину спільно. Фердинанд з його чоловічим талантом був ініціатором, організатором. Він вибирав сюжет та намічав загальні контури картини. Адель була виконавцею. Її суто жіночий талант поступався місцем там, де необхідно було проявити потужність та напруженість. Спочатку Фердинанд залишав за собою більшу частину роботи. Із самолюбства він дозволяв дружині допомагати йому лише в тій частині роботи, яку вважав менш відповідальною. Але його розслабленість все збільшувалась. Він ставав з кожним днем все безпораднішим у роботі. І він здався, надав дружині сміливо втручатися у його творчість. Через необхідність з кожним твором частина роботи Аделі все збільшувалась хоч в її плани зовсім не входило змінювати роботу свого чоловіка. Аделі хотілося одного – щоб ім'я Сурдіса, яке було і її ім'ям, не збанкрутувало. Вона змагалась за те, щоб утриматись на вершині цієї слави, про яку почала мріяти, ще будучи дівчиною, на самоті у Меркера. Вона не була здатна порушити цю обіцянку, Комерсант має бути чесним, вважала вона. Не можна дурити покупців. Картини слід здавати у визначений термін. Ось чому вона була змушена закінчувати роботу поспіхом. Затикати усі діри, що залишив Фердинанд. Коли він впадав у сказ або вічай свого безсилля, руки його починали так тремтіти, що пензель випадав з них. Тоді він відступав і доводилось самостійно закінчувати картину. Але Адель ніколи не зазнавалась. Вона завжди запевняла чоловіка, що вона лише учениця і лише виконує його завдання та вказівки. Адель все ще схилялась перед талантом Феденанда і невдавано ним захоплювалась. Інстинкт підказував їй, що, незважаючи на занепад, у якому він перебував, він все ж залишається головою їхнього союзу. Без нього вона б не змогла створити такі великі полотна. Ренкен, від якого, як і від інших художників, подружжя приховувало істину, дивувався, спостерігаючи зростанням подивом за цією повільною зміною чоловічого темпераменту жіночим. Він не міг сказати, що Фердинанд на поганому шляху, адже він творив, Але його творчість розвивалася в такій формі, яка спочатку не була йому притаманна. Його перша картина, прогулянка, була сповнена живої, яскравої та дотепної безпосередності. А в наступних творах усе це поступово випаровувалось. Тепер вони розливалися в якомусь місиві, Невловимій зніженості та манірності. Ця манера, можливо, і не була позбавлена приємності, але ставала дедалі банальнішою. У той же час ця манера – та сама рука. Принаймні, Ренкен міг бути у цьому впевнений. Оскільки Адель завдяки своїй віртузній майстерності сприймала манеру письма свого чоловіка – вона мала здатність досконало розбиратися в техніці інших художників і точно відтворювати їх. До того ж, у картинах Фердинанда з'явився деякий призмак, пуританізму, буржуазної коректності, і це не могло не ображати старого Ренкена. Раніше він захоплювався тим, що талант його юного друга гнучкий і далекий від банальності. Тепер Ренкена дратувала натягнутість, перебільшена сором'язливість і манірність його живопису. Одного разу в компанії художників він розлютився не на жарт. Цей чорт Суртіс стає комедіантом. Хто з вас бачив його останнє полотно? Що, у цього парубка крові не залишилось у венах? Дівки його вимотали? На жаль, вічна історія. Цілком втрачають голову через якусь мерзеність. І знаєте, що бісить мене найбільше? Адже він працює, як і раніше, майстерно, чудово. Можете сміятися скільки завгодно. Я був упевнений, що він закінчить за непадом людини. Але нічого подібного, наче він знайшов автомат, який працює за нього». За акуратністю машини. Пішло і то швидко. Це загибель. Він кінчена людина, оскільки він здатний на помилки мистецтва. Художники, які вже звикли до парадоксальних витівок Ренкена, засміялись. Але він знав, наскільки він правий і жалкував за Фердинандом, бо щиро його любив. Наступного дня Ренкель відправився на вулицю Десес, Поглинута роботою, Адель не помітила, як він війшов. Вона не знала, що прислуга пішла і залишила двері відчиненими. Приголомшений Ренкен міг спостерігати за роботою Аделі кілька хвилин. Вона працювала швидко, впевнено, і це говорило про те, що вона вже набила руку. У неї була спритна побіжна вправність того самого добре відрегульованого автомата про який Ренкен говорив напередодні. Миттєво він все зрозумів і хотів піти непоміченим. Але Адель раптом обернулась. «Це ви?» – скрикнула вона. «Як ви тут опинились? Як ви увійшли?» Кров прилила до її обличчя. Ренкен, збентежений не менше, ніж вона, почав запевняти її, що тільки не увійшов. Потім до його свідомості дійшло – що якщо він не замовкне, їй стане все зрозуміло Мабуть, вас дуже притисло І тобі довелося трішки допомагати Фердинанду Сказав він, як тільки міг, добродушно Вона вже опанувала себе Обличчя їй набуло звичайного, воского відтінку І відповідь пролунала зовсім спокійно Так, цю картину треба було здати ще в понеділок А Фердинанда – Знову мучили болі. «О, я зробила лише кілька мазків». Але Адель не помилялась. Обманути таку людину, як Ренкен, було неможливо. Вона стояла нерухомо. В її руці тремтіла палітурка та кисть. Тоді він змушений був їй сказати. «Я не хочу тобі заважати. Продовжуй». Вона пильно дивилась на нього кілька секунд. Потім наважилась. Тепер він вже все знає, навіщо вдавати далі. І оскільки вона обіцяла здати картину того ж дня, вона почала писати «Працювати з суто чоловічою вправністю». Коли ж Фердинанд повернувся, він був приголомшений, побачивши Ренкена. Старий художник сидів за спиною Аделі і спостерігав, як вона пише. Але втома притупила почуття Фердинанда, він зітхнув і опустився в знемозі біля Ренкена. Запанувала мовчанка. Фердинанд не відчував потреби вдаватись в пояснення. Все і так було зрозуміло. Це і завдавало йому страждань. Адель, піднявшись на вшпиньки, малювала широкими масками, освітлюючи на картині небо. Дивлячись на неї, Фердинанд нахилився до Ренкена і сказав з непідробною гордістю. «Чи знаєте, мій любий, вона набагато сильніша за мене? О, яка майстерність! Як вона володіє технікою живопису?» Коли Ренкен дуже обурений, опустився зі сходів, він розмовляв голос сам із собою. «Ще один! Вона не допустить його до повного падіння». Але ніколи вже не дозволить йому відкритись. Він – пропаща людина. Розділ четвертий. Минуло кілька років. Сурдіси купили у Маркері маленький будинок, сад якого виходив на бульвар Мель. Спочатку вони приїжджали туди у літні місяці, у липні та серпні, побоюючись парижської задухи. Для них там завжди був готовий притулок але помало вони стали жити там триваліший час. Будинок був дуже тісний, і вони збудували в саду простору майстерню, яка згодом обросла безліч у прибудов. Тепер вони їздили до Парижа, як на канікули, на два чи три зимові місяці, не більше. Вони добре облаштувались у Маркері. У Парижі ж вони мали тимчасовий притулок на вулиці Кліші – це переселення до провінції відбулося без заздалегідь обдумного плану. Коли знайомі висловлювали їм своє здивування, Адель посилалась на здоров'я Фердинанда адже він потребував спокою і свіжого повітря. Насправді ж вона задовільнила своє давнє бажання, здійснювала свою найпотаємнішу мрію. Коли молодою дівчиною вона дивилася годинами на сіру бруківку площі, то, вдаючись до бурхливої фантазії, бачила себе у Парижі, в ореолі слави, впиваючись гучними оплесками, популярністю свого прославленого імені. Але мрії повертали її назад, завжди у Меркер. І найсолодшим їй здавалося шанобливе здивування тутешніх мешканців перед досягнутою нею величю. Тут вона народилась, тут зародилась їй мрія про славу. Ніякі почесті, надані їй у салонах Парижа, не задовільнили їй марнославства так сильно, як зацепеніння місцевих мешканців, що стояли біля дверей своїх будинків, коли вона проходила повз них під ручкою з чоловіком. Вона назавжди залишалась міщанкою та провінціалкою. Їй насамперед цікавило, що думають у її маленькому містечку з приводу слави її чоловіка. При поверненні в Маркер серце її радісно тремтіло, Тільки там вона відчувала справжнє сп'яніння своєю популярністю. Мати її померла з того часу минуло 10 років. І вона поверталась до Маркера лише для того, щоб пережити відчуття своєї юності, поринути у це заморожене життя, де вона так довго живе. На той час слава Фердинанда Сурдіса досягла межі. До 50 років художник отримав всі можливі почесті, всі можливі відзнаки, всі існуючі медалі, хрести та титули. Він був кавалером ордена почесного легіону, вже кілька років був членом академії. Тільки його матеріальний добробут міг ще зростати, оскільки навіть преса і та вже виснажила свої хвали. Склалися готові формули, які зазвичай служили для вихваляння його таланту. Його називали плідним майстром, витонченим чарівником, підкорювачем сердець. Але все це, здавалось, вже не чіпало Сордіса. Він став до всього байдужий, ставився до своєї слави, як до старої, набридлої сукні. Коли ж він проходив містом, згорблений, з байдужим, згаслим поглядом, Жителі Меркера не могли отямитись від шанобливого подиву. Важко було собі уявити, щоб цей худий, втомлений пан міг наробити стільки галасу в столиці. Тепер усім було відомо, що пані Сурдіс допомагає своєму чоловікові писати картини. Вона ж мала репутацію бойбаби, баби, незважаючи на її малий зріст і надмірну вагу. Викликало загальне здивування, що така огрядна жінка весь день тупцювала на ногах перед Мольбертом. Знавці стверджували, що тут вся справа у звичці. Співробітництво з дружиною не тільки не шкодило Фердинанду громадській думці, але навіть ще збільшувало загальну повагу до нього, Адель із властивим їй тактом зрозуміла, що не слід показувати як вона перевершила свого чоловіка. Підпис залишався його. Власних творів пані Сурдіс ніхто б не оцінив. Тоді, як твори Фердинанда Сурдіса, зроблені нею, зберігали весь свій вплив на публіку і на критику. Вона ж сама незмінно висловлювала захоплення перед своїм чоловіком. І найдивовижніше було те, що вона захоплювалась ним щиро. Хоча Фердинанд, як і раніше, рідко торкався пензля. Вона ж бачила в ньому творця, всіх тих творів, написаних нею майже без його участі. У злитті їхніх талантів їй належала панівна роль. Вона втручалась у творчість Фердинанда і майже вигнала його. Проте вона не бачила себе самостійною. Вона замістила його, але він злився з нею, він ніби увійшов до її полотна та кров. Результат такого творчого злиття був жахливий. Показуючи свої твори, вона говорила відвідувачам. Це писав Фердинанд. Фердинанд збирався зробити тето. Навіть у тих випадках, коли Фердинанд не торкався і навіть гадки не мав, над чим вона працювала. Вона ж не терпіла жодної критики. Вона злилася що можливі сумніви в геніальності Фердинанда. Вона була чудова у пориві своєї непохитної віри. Ні ревнощі обдуреної жінки, ні огида і зневага до його розпусти ніколи не могли знищити в ній високого уявлення про його великого художника, якого вона любила у своєму чоловікові. Вона схилялась перед ним навіть тоді, коли художник – Дійшов до певного занепаду, і вона була змушена піднімати його творчість своєю роботою, щоб уникнути банкрутства. Тільки її наївне і водночас ніжне і горде засліплення допомогло Фернанду перенести тяжкі свідомості свого безсилля. Він, як і раніше говорив, «Моя картина, мій твір», не замислюючись, як мало було ним вкладено у ці роботи які він підписував своїм ім'ям. Він усюди повторював, що її майстерність вища за його. Просто дивно, що цього ніхто раніше не помічав. Подружжя жило у повній злагоді. Згодом вік та поганий стан здоров'я втихомирли Фердинанда. Він уже не міг напиватися, його шлунок був дуже хворий. Тільки жінки ще бентежили його спокій. Ним опановували іноді пориви божевілля, що тривали два чи три дні. Але коли вони переселились в Меркер, обставини їхнього життя змусили його зберігати подружню вірність. Адель могла тільки боятись його грубих наскоків на служниць. Вона вирішила наймати надалі тільки дуже потворних. Але і це не заважало Фердинанду волочитись за ними, якщо вони не протестували. Іноді його охоплювало таке фізичне збудження, що здавалось своєю збоченістю він готовий був усе навколо знищити. Адель вживала всіх заходів. Вона розраховувала прислугу щоразу, коли підозрювала можливість її інтимних стосунків з господарем. Фердинанд після таких ексцесів почував себе присоромленим, принаймні цілий тиждень. Все це до самої старості розпалювало полум'я їхнього подружнього кохання. Адель незмінно любила свого чоловіка, жахливо ревнувала його, але ніколи не видавала перед ним свої ревності. А коли вона розраховувала чергову служницю, впадала в таку звичну для неї мовчанку. А він, як завжди, прагнув отримати її прощення, всіяко висловлюючи їй свою покірність і ніжність. Тоді вона повністю володіла ним. Вже тоді він був зовсім виснажений, жовтий. Обличчя покрилося глибокими зморшками, але борода все ще відливала золотом. Вона стала світлішою, але не сивіла. І це робило його схожим на сторічного бога. Настав день, коли Фердинанд відчув повну відразу до живопису. Запах фарб, жирний дотих кисти до полотна – Викликали в ньому якусь фізичну огиду, руки його почали тремтіти, голова паморочилась, а нерви напружувались до знемоги. Це безперечно.